Sikiliza, kisa hacha kuhuzunisha na kushangaza halafu tuungane kufanya jambo. Mwandaji ni Denisi Mpagaze, mimi netuwa na nyasi Edgar. Ue Mpagaze, kwa nini usini saidiya kupata japo kimbajaji cha kutemisa? ニリカトナミグウヨテミウリナムコノモヤ、オキニオナウタニウム n ヤナクリシガクウリャレミアア。ナトリウァビハラムロムガラ、アキュンゲアハラカラカビラビトウ Sasa ewe Anatori, mimi natuwa wapi pesa kukusaidia? Halafu unajua matapeli ni wengi. Anatori akajibu. Wewe unamashabiki wengi buwana. Najua ukiongia nao hawawezi kushindua kunisaidia kupata kibajaji cha milioni sabatu. Fanya hivyo baba yangu. Nateseka sana. Baada ya mazungumzo, Anatori alinitumia lundo la picha anavuruka ruka na mkono moja. Sasa ewe Anatori, mimi natuwa wapi pesa kukusaidia? Atisika zanzana, ni sauti ilijirudia rudia kira nilipoangalia piche za Anatori. Anatori kanipamtihani wa milioni saba, lakini amiomba tufanye mimi na nyiye wa shabiki wangu kwa sababu umoja ni nguvu. Basi buwana, kama ilivwada kwa sisi waandishi kujiridhisha ukweli wa jambo kabla hatujasema ni jadietu. Nikajipa muezi mmoja kusaka ukweli na undani wa Anatori. Sasa sikiliza kisachenyewe. Anatoa alizaliwa tarai shulinasita, mizua nane muakrifu ni mtisa tisina nane katika familia yako waida sana, gini biharamu ro, biharamu ro iko karibu na chato. Wazazi wake walishme cha gembe hadi mtupi mkulima. Ingawa wao iliwa tupa, niomana baba lipo pata pesa matunzo, ali poteni nazo. Kwa wao walizaliwa watoto wataono, Jefferson, Jeremiah, Jennifer, Emmanuel ipamoje na Meshak, baba yao mkulima hakuweza kuwasomeisha. Mwakirefumbirinano nne, Anatore akiwa na nine, anatori, umri wa miaka nane, aliagizo asokoni, kuenda kuhunua unga wa chakula. Ilikuwa sikuwejuma mosisi hio, kutoka nyumbani hadi sokoni, kulekuwa na kambali kaka kilomete tano hivi. Anatori, akazima bei skeli kwa jirani na kuenda na yosokoni. Alifika sokoni salama salimini. Akanunuwa na kurudizake nyumbani. Wakati na rudi nyumbani, breki za baisikele zilikatika kio kwenye mteremko mkali. Unaitua mteremko wadaragi. ウカテナパランガナ、キュギョコアニ n マヤケ、キュリコナセミカマラダンゴテリコナマフ uta リカムゴンガパリパ u a Miguu na mikono ya anatori maskini ilisagika palipale. Brother, ungeona asidhani kama ungekula nyama tena. Mtoto wa watu yuko chini kimi ya kabisa. Kumbe ya lipoteza fahamu kitambo. Alikuja kuzinduka yuko hospitali. Mwanzo aliperekua kituwa kidogo chaafia nyaka hula. Pale wahudumu alisema wasingiweza kumtibu dogo kwani hali ya kilikuwa mbaya sana. Wakato ambulance anatori apeleke kwenye hara molo, hadi tamboi. Nesu akwanza livomona, alisema kwanini huyumtoto asengediftiathu. Basi bwana, Doctor Marian akampiga X-ray kuangalia kamakichwa na ubongo viko salama. Mungu ni muema, wakakuta viko salama kabisa. Uamziole chukuliyo na madaktari, nikumkata migu yote, pamuje dam kono kushoto. あなたり、あかぽけう le mavo kwa sababu hujafahu jombika, inauma ujue, migu mi wili nam kono moja. Do!、Uh. Anyways, mungu watabaki kwa mungu daima. Amen. Hadi migu nam kono, winakatu anatori han habari.Ali、ah、poteza faham kwa wikita tu, m t o t wa o awatu yuko icu, akila kunyuwa nakupumua kwa msada o m a s h i n e namirija. Wikitatu zilipoisha na thori alizindoka na kujikuta hospitali dogo akauliza kuliko ni babaya kya kamdibo manango ukohapa kwa sababu uewenimugonjwa nilivo gundoa siku na miguo yote pamuonya namko na kushoto niliyo sana nili humia sana maumivewe bidonda yali kuwa makali sana nampagaze anasimulia na thori nakumbuka nilikatwa nyama yaku ny makaliyo na kunga kuni miguo. Maana migu yangu ilikatwa juu ya magoti. Kidonda chakuni makalio sito kuja kukisa hau hadina kufa. Maana kilini uma sana na kilisababisha kushindwa kukaa kabisa. Miezi saba na lalachali hadinyuele kunyekisogo ziliisha kabisa. Muguzi wa muda wote halikuwa baba yake mzazi. Derivari ya mgonga halikuwa natuwa pesa ya matibabu pamoja na matumizi. Anatori hakuwa nabima. Muguzi wa muda wote halikuwa baba yake mzazi. Kwa hiyo hali likuwa tete zaidi. Halafu baba yake alikuwa mlevi sana kama ilivo kwa Afrika wengi. Mwa Afrika akiwa na huzuni analewa. Akiwa na furaha analewa. Akifiwa analewa. Akifungandoa analewa. Duhu. Mzee alitumia pesa ya pole ya mgonjwa kujinyuea. Mara nyingi yalimuacha mgonjwa kilajeuri yake kitandani. Madaktari wakamtimuwa babuho hospitali akaja mama. Anatori na seima. Kukweli mama alinuhudumiya vizuri, maana hakuwa mtu akutoka toka kama baba. Haliyango iliyendelea vizuri, vidonda vikanzia kukauka na nikendelea kupata nafuu, lakini kuzoya mazingira idikwani ngumzana. Anatori alikahos hospitali miaka mitatu na miyesi mitano, akarusiwa kwenye nyumbani. Familia yana story ilizungumza na the revival yamgonga na kumsa babishi yake le majakudumu kuli pafidi ya millionitano. Yamaa kalipa baba akakimbieniao. Chefu, nestoria kabaki na mama yake kadika mazingira magumzana. Imagine miundombino yaki jijini kuamtu moyamko no mojatu. Ana story ali shindwa kabisa. Mama akamuwa kwenye kutafuta chumba mjini ili ana story aweze kuishi. pesa ili otumika kulipa kodi ya chumba ni ile pesa ya uguwa pole mama hakuila maisha mgini ya likuwa magumu sana kwa ni mama yake hakuwa na kazi oyote pia alikuwa na mtoto mdogo mama alizidiwa na yei akalakona hadi leo anatori hajui mama yake yuko api anatori na mdogo wake emano eli wakendelea kwishi pale hadi kodi kaisha mzee mwenye nyumba akawatimua Anatori na mdogo wake wakaitua watoto mtani na wakati mta hauzai watoto. Watoto wa dogo wakawaombaomba ndani ya mji. Ukoko na makombo vilikuwa halali yao, biharamulo, maisha yaka wabala na yaka kosa maana kwa anatori. Wakakimbilia mwana na kudianzishia makazi mapia Palestini ya mwaloni chini ya gengola mukeshi. Karigaharakati zakuomba omba huko nakule. Anatori na seema waliuweza kupata wasa malia wema. Wakapelikwa darasa la kwanza karikashulea mugezamseto ipobukoba. Ni shule maalum kuwa tu ni mahitaji maalum. Ilikuwa ni mukafunbili na nanehiyo. Mukafunbili nakumina na Anatori alijitimdarasa la saba. Mwaka ilufunbili nakumina tano. Aligiunga na kidatocha kwanza shinyanga sekundari na mwakilofu mbili na kumina nane. Aka hitimu kidatocha nene na kuenda kusoma elima alum. Patandi Teachers College ya Russia. Anatori anasema, pamoja anachangamoto kibawa na zopitia. Tumsaidie bajaja kutembelea maana na cherewa kufika darasani kwa wakati, kutokana na umbali uliopo hata katika shuguri zake za kawaida hasa za kimasomu. Saba saba si au imtazania kama umegusa tumchangi ya hizo milioni saba, Roshia kwa impesa ni sifuri saba netatu saba moja saba tatu tano tisa au tigope saba sifuri saba moja sifuri sifuri ne nane moja Billy Sita Magina ni Jeremiah Anatore asante niko kuni siki liza.